Із блокпоста по всьому транспорту відкрили вогонь з автоматів. З автівок почали вповзати люди, дехто був закривавлений. Я загальмував позаду, бо до тих людей побігли камуфльовані в масках і з автоматами. Пасажирці Лануса куля зачепила голову, зідрала шкіру, полилася кров. Вона впала і знепритомніла. Чоловікові прострілили ногу. В одну мить таке почалося. Випадково перехожого, який попав під роздачу, теж поранило. Люди в камуфляжі дали чергу з автомата по даху автобуса і наказали всім вийти. Нажахані пасажири побігли до кафе, щоб там сховатися. Я із своєю пасажиркою за ними поприсідали, щоб в кні не впіймати колю. Люди перелякані. Пошепки клянуть правосеків та Нацгвардію». «То справді була Нацгвардія?» – запитав Яків. «Кажу ж вам, що там ніякого прапора не було», – нагадав Геннадій і продовжив. Потім, невідомо звідки, з'явився автобус, з якого вибігли озброєні кадирівці. «Чому ти вирішив, що то кадирівці?» – знову Яшка. «Вони були без масок. Але, Яшо, невже не можна їх упізнати за бородами та акцентом?» Стенув плечима Магеннадій. Вони одразу ж потягли у свій автобус людей із джипа і швидко кудись поїхали. Тоді я викликав швидку. «Убитих не було?» – поцікавився Іван. Поранених відвезли до лікарні, не знаю, в якому вони стані. Решту, як я зрозумів, взяли у полон. Пасажирів відправили на іншому автобусі. Водій викликав телефоном. «А ти що?» – Яшка дурнувато закліпав очима. «Що?» Забрав пасажирку і поїхав далі, відповів Геннадій. Хлопці якийсь час мовчали, поринувши в роздуми. Що було досі? Віддалені вибухи, блокпости, озброєні люди. Але стріляни на мирних людях такого ще не було. Перша кров невинних людей, перші постріли – все це була реальність нового часу. І вона не на жарт схвилювала кожного з них. Це лише квіточки, сказав Геннадій. Яйтки ще будуть. Новий анекдот хочете, запропонував Іван. І, не чекаючи ствердної твердної відповіді, розповів. Перелякана донька забігає до хати. Мамо, мамо, кричить вона. Що трапилось? Мене кадирівці зґвалтували. Хай тобі, грець, не кричи так, бо я вже подумала, що в місці правосеки. Ніхто не засміявся. Тільки Яшка хмикнув залягодиться «Коїться, казна, що? А місцевій владі, здається, до останніх подій байдуже», промовив задумливо Геннадій. «Кажуть, що виконком розколовся на опіл», – сказав Іван. «Одні підтримують ополченців, інші – укрів, але тих, хто має проукраїнські погляди, попередили, щоб тримали свою думку при собі». «І мер десь подівся», – продовжив Геннадій. Мер повернувся у місто, охоче поясни Іван. Казали жителі, які живуть у будинку навпроти Гіапу, що наш мер періодично заходить туди до сєпарів. Співпрацює з ними? Звідки я знаю? розвів руками Іван. Цього ніхто достеменно не знає, але що він там буває, це факт. Може він домовляється, щоб у нас не було стрілянини, припустив Яків. А як тоді пояснити? Що у приміщенні міліції Днями представники влади та правоохоронних органів провели двогодинну зустріч із представниками так званої армії Південного Сходу, невдоволено сказав Льоня. І взагалі, про що міг домовлятися мер з представниками ЛНР на Вілесова? Не вірю я нашому керівництву. Мені здається, що вони вже давно або здали, або продали наше місто окупантам. Я б не був таким категоричним, зауважує Іван, щоб у чомусь звинувачувати, потрібно мати докази. А вона що? Лише чутки та припущення? Отож, бо й воно не міг заспокоїтися Льоня. Ніхто нічого не знає. Живемо лише чутками. Чому відкрито не написати на сайті виконкому про ситуацію в місті? Тоді б не було зайвих чуток. Вихонкомі теж люди, яким хочеться жити, сказав Іван. Взагалі ці сепари повні ідіоти, посміхнувся Льоня. Чули, як вони приходили в податкову інспекцію? Ні, прийшли з автоматами і вимагали відкрити сейфи інспекторів. Убогі гадали, що там зберігаються гроші, тобто податки, які платять підприємці міста. Про банківську систему, напевно, вони не чули. Хотіли забрати собі гроші? Уточнив Іван. Не забрати собі, а конфіскувати для потреб армії Південного Сходу, пояснив Льоня. А коли інспектори їх запитали, звідки брати кошти на виплати пенсій та зарплатні, відповіли, що заберуть у банках Коломойського, залишивши відкритим питання, хто туди їх покладе. І взагалі сказав Геннадій, не гребують, і своїх обібрати. Чув, що господар джерельця на них працює, а вони пограбували його офіс. Казали, що 30 тисяч гривень забрали. Втім, у нас є свій працівник сепаратистської фірми, так званий представники, може в нього розпитати. Гена подивився в дзеркало заднього огляду і зустрівся поглядом з Никоном, який дотепер мовчав. «Звідки знаю, чим займається мій господар», Неохоче промовив юнак. Я до нього в душу не заглядав, і в гаманець також. Цікаво виходить, посміхнувся Льоня. Ми платимо податки, з яких міліція, даїшники, той самий виконком отримують зарплатню, а вони співпрацюють з окупантами. Навіть сидимо тут разом з людиною, яка працює на сепаратистів. Зрозумів, що камінь у мій огород. Сказав спокійно Никон «Я працюю сам на себе Отримую зарплатню За виконану роботу Невже ти мав менший прибуток Від виготовлення меблів Звузив очі Льоня І уважно подивився на друга В його погляді Никон побачив Недовіру і презирство. «Я вже казав, що людям зараз Не до меблів», пояснив Никон Він не витримав погляду Льоні і дивився вікно. «Я ж не запитую пропозицію твого господаря. Звідки ти знаєш, що він не сепаратист?» «Так, Льончику, чому ти причепився до Ніка?» Заступився за друге Геннадій. «І на блокпасти сепарі водичку не возиш!» Пустив шпильку яків. У дзеркало Геннадій побачив, як від тих слів Нік здригнувся, але швидко опанував себе і далі роздивлявся щось у вікні. «Що ти взяв?» – запитав Нікон. «Люди казали, що ти бутлі з водою вивантажував сеперам, вітався з ними за руку. Господар послав, тож я завіз воду. В чому ти мене звинувачуєш? А чому ти так занервував? Чи не тому, що возиш воду на блокпости двічі на день? У тебе не точна інфа, – спокійно відповів Нікон. Звідки така поінформованість?» Чи сам приймав воду? Ша, хлопці, заспокоїв її Геннадій. Наша бездіяльність мене починає дратувати. Онулька улька дівчина, але купила скутер і тепер волонтерить. Допомагає нашим бійцям, сказав Геннадій. І одразу прикусив язика. Не потрібно було так необережно висловлюватися. Улька? Аж підскочив Яків. Наша улька волонтерить? — Куди і як вона мотається? — Хто тобі скаже, — хмикнув Льоня. — Нічого собі. Може, вона знайшла собі молоденького укропчика і їздить до нього на побачення, розсміявся зі свого жарту Яків. — От тобі й те, коня, Улька. — Ти краще не ржи, а подумай, що ти корисно можеш зробити для країни, зупинив Йогіна. — Я? Для країни? Де моя країна? «І що для мене вона зробила?» Яша різко припинив сміятися. «Дала мені роботу, щоб я добре жив? То чи потрібна мені така країна? Може, краще згиржував, в новій країні? Ви про це не думали? Чи всі ви були такі щасливі та багаті, що вам не хотілося іншого життя?» Геннадій подивився на годинок. Хлопці, вивчили, мені час їхати на замовлення», – сказав він. «Усі розійшлися». Залишився тільки Льоня. «Я так шкодую, що обмовився про Ульку», – зітхнув Геннадій. «Не приймайся», – заспоковив його Льоня. «Рано чи пізно вони б дізналися не від тебе, так від когось іншого». «Ти так гадаєш?» «А мені здалося дивним, що лише Яшка знав про те, що нік возить воду сепарам, та ще й уточнив, що двічі на день».